Розділ 13. За три дні до Нового року бабуся Даза і Олеся вирушили у Мандрівку. На Волинь. До Луцька. Київ, як і вся Україна вирував. Бурхливо і щасливо. раді. Відбувся третій тур виборів. Ющенко, про якого так іронічно казав Ярослав, таки обрали президентом. Але в Олесі жила своя радість і своя надія. Вони прийшли на зміну депресії. «Ми поїдемо у ліс, мамі зробимо сюрприз», – весело проспівала вона до бабусі. «Господи, що ж це за трійка дурних бабів у нашій родині?» Подумала бабуся Даза, дивлячись, як радісно, метошливо, Олеся запихає свої речі до наплічника. Їм тільки покаже палець, навіть не палець. Кень, хто зна колишнє зерно, в їхній бабській душі проросте. Їй було зимно, не від снігу, що випав, не від рвучкого вітру, що стукав у вікна квартири, мов би просився у квартиранти на час їхньої відсутності от того перечуття, яке поселилось. У квартирі, повітрі, душі передчувала. перечувала. Нічого доброго з цієї Олесиної, за затій ці не вийде. В Олесиній душі очевидячки сказала вона собі про ріс, ось і давнє зерно, якимсь чином авантюризм, хай не авантюризм, а схильність до відчайдушних кроків. Властива її дідові, батькові Віталії, та горді, швидше гордячкуватість, що притаманна Віталії, та й справжньому, судячи з Олесиної розповідей батькові внучки, а вона сама, але мусила признатись. Вона засуджувала Олесю, але Дазі імпонувала її затятість. Віра в те, що любов повинна перемогти, хай з примусу, і з чогось, що мусило статись. «Я сама стала іншою», – подумала Даздра Перма. «Життя навчило, хоч на старості», – ледь-ледь зміхнулася. «Тобі хочеться до когось прихилитись, просто прихилитися, навіть до цього нерозумного дівчиська». От і здаєш в архі свої високі моральні принципи. А ще порятувати її хочеться. Але як? Вона не знала. Не відала, що трапиться далі. Але знала, що трапиться. Бо інакше світ стане надто щасливим, якщо в Олесі все вийде, як вона захоче. З тим хлопцем із Луцька, міста, яке це авантюрне дівчинську вважала донедавна своїм рідним, але таким насправді не було. Та світ надто щасливим не буває за своєю природою. От яка біда – Є биль-білі смуги і смуги чорні, є люди білих смуг, а є чорних. я просто смугасті, такі, як вони, троє. Я піду з деким по пап, пакаюсь, сказала Олеся. Що, як ти сказала? Ну, скажу декому, папа, -па, у нас ще багато часу. А вже ж, до потяга ще був час. Ще не витік і тік зіркотів надто повільно. Власник квитків на передноворічні потяги до Луцька – як і інших міст, особливо в західних напрямках, передовим роком в касах не водилось. Довелось Олесі звертатись до когось там в своєму колишньому агентстві. Олеся ні, – ні-ні, не до того типа, себто батька, щоб допоміг дістати, не стояти, що наскільки біля каси на вокзалі. Олеся пішла. Якщо, по правді, її раптом ні з того, ні з цього побачити і попрощатись з Костиком. Костиком-Льоликом. Але на і Костика не видно. Десь він працював, чи його рахували працюючим на якійсь будові. На їхньому пустирі нарешті почали зводити торгівельно-розважальний центр. І Олеся направилась туди. Може, сусід знайдеться, висіється там. Бо в якому під'їзді він живе, вона знала, а от в якій квартирі – ні. «Ла-ла», – сказала Олеся, Костику, нащо що ти мені? А треба? Раз їду». У був свій рух. У далеке і близьке, що останні дні, відколи прийняла рішення про поїздку в Лучинці, не давало спокою чи вистачить у неї сили. Їй пішов 77 рік. Недавно колишня колега по роботі сказала, «Я б за Даза Романівна ще 70 не дала». Розуміла то комплімент, хоча незважаючи на все більшу слабкість у тілі, болі під правим ребром, печінка, періодичну задишку, викручування рук і ніг. Артроз це знала напевне. Справді, як на її рік, скаржитись було гріх. Поїздка до того села, то мало стати спокутування її давнього гріха – Гріха і прояснення давнього сумніву, що пік приходив ночами, як непогасний вогонь, на старості чомусь дедалі більше. А ще мала подолати страх. Страх, що сидів у ній відколи, відколи зробила такий необхідний вибір свого життя. Бо той чоловік з лісу, пози з обличчям, яке виразно пам'ятала й досі, як не забути, завітав ще раз. Точніше, спочатку прийшла тітка Мокрина, Жінка років шістдесяти, котра жила на подорік матпункту. Посеред білого дня, а чого їждати ждати до вечора? Буркнула після того, як привіталася і потупсила трохи біля порога. «Там вас, во, ждуть!» Казали, в Тетяни Воробцевої родити має. Тетяна? Ну так, котра на краю села живе, Семуківська. На краю села Тетяна? «Даза пригадала, є таки жінка на крові села, на сьому місяці вагітності, передчасні пологи?» «Ходімте», – мокрина зиркнула ясніше, проте нетерпеливо. «Зараз беруся», – сказала Даза. За час її роботи в селі двоє жінок народжували самі, за допомогою місцевих повитух, бабниць, як тут називали. Докторку кликали вже після, до немовляти. Ще троє були вагітними. Що робити з перечесними пологами, вона не знала. «Усе ж швидко зібралися, і вирішила». Проте на підході до крайньої хати з маленького гайка вигулькнув чоловік. Той самий, зі схрону. Зі ще більш посірілим і стомленим лицем. «Вибачте, панно Люба», – сказав. І вона зазначила, як тривожно, гарячково блищать його очі. «Вам не дитяне». «То я просив, щоб через сітку мокрину вас позвали. Біда в нас». «Біда з вашою дружиною? Вона не виздоровіла?» «Виздоровіла?» «Так», – вимовив чомусь пригнішено. «То в чому річ?» «Не може вона родити!» – сказав глухо, наче з якоїсь далекої глибини добув слова. «З минулого вечора мучиться. Кричить сильно. Тітку Мартоху, ну, бабницю нашу найліпшу, я вже туди привіз. Каже, щось там усередині сталося. І до того ж той тазок у неї завузькувати. Не знаємо, що робити, пропадеш. На вас є дана дія, остання». «Але ж я не акушерка!» – лада заозернулася, мов би шукала порядонку ще від когось. «Я тільки медсестра». Я знаю, він скупив Дазу за руку. Подивіться, кажуть, отопаючи за соломинку хапається. А ви теж таки вчилися? Добре, ходімо. Даза вимовила це приречено. В училище вона, як і всі майбутні медсестри, що мали працювати в сільській місцевості, проходили спецкурс.